Все це здавалося Марині штучним Що суботи, попри дисидентську зневагу до усіх тілесних Батьки разом ходили на стихійний м'ясний ринок Купували яловичний ошийок, аби ритуально накрутити з півтора кілограми фаршу Щоби вистачило котлет на весь тиждень до наступної суботи Якщо Марина за чимось і сумувала, згадуючи дитинство Так це за тими м'ясними суботами коли та дивовижна простота існування не затьмарювалася псевдонауковим флером, і духмяний фарш, здобрений цибулею, чесником та різними спеціями, здавався їй вінцем творіння рук людських. Коли їй виповнилося двадцять, вона, збрехавши батькам, що вступає у громадянський шлюб, вирвалася із родинного гніздечка. Але те, що зустріло її поза його межами, здалося таким же штучним – Особливо після двох невдалих спроб створити сім'ю не за канонами того, що вона бачила в рідній домівці. Сьогодні, так само як і вчора, Марина заварює каву. Тепер вона не визнає ані розрекламоване нескафе, ані гранульований світлий Якобс. У неї в шафі велика кілограмова банка доброї голландської кави зі складною назвою. Банку їй подарувала Дана В'ячеславівна. Заварювання кави о шостій годині ранку перетворилося для Марини на священне дійство. За вікном сірий синій ранок, вулиці майже порожні. Марина дістає свою улюблену філіжанку з репродукції картини далі і розігрує чергову сцену зі свого ненаписаного роману. Вона вижила, хоча рана від влучного пострілу малого вбивці з'яяла чорнотою. Вона відламала бутон зів'ялої троянди і встромила його в дірку у грудях. Так її випадкова смерть виглядала естетичніше. Кава в Турці скипіла, і бурий капелюшок піни виповз на поверхню. Марина налила її у філіжанку, додала трохи перцю і хвостик гвоздики. Вона завжди пила каву, зручно вмостившись у кріслі перед вікном, розглядала перших перехожих. Зазвичай то були жінки у темних куртках, у пухнастих мухерових беретах. Вони стрімголов долали ненависні метри до тролейбусної зупинки і викликали у Марини почуття невимовного жалю. Вони поспішали до своїх щоденних галєр. Вони не здогадувалися, що десь на теплому березі, повз який вони курсують, як покинуті командою човни, є казино, боулінг, сауни тренажерні зали, косметичні салони, шейпінг, шопінг, дансинг, Мартіні лазуровий берег, соки фреш, піца з анчоусами, парфуми кенцо, коньяк-мартель, лангусти, мідії, шкампії і нарешті чоловіки, які одним порохом руки здатні кинути до їхніх стомлених ніг у стареньких капцях увесь блискучий мотлох світу. Саму Марину вже давно нічого не дивувало. Коли вона помітила цю ваду вперше, то навіть розхвилювалася. Неуміння дивуватися нагадувало якусь страшну, ще не відкриту лікарями хворобу. Перші її симптоми Марина відчула років п'ять тому, коли вийшла з літака в Амстердамі. До того вона не бувала далі від туристичного табору на Дагомисі. Вона була певна, що відкриття іншого світу справить на неї неабияке враження. Але... Вона вийшла з літака в розкішний аеропорт, так, ніби робила це щодня. Простір, довгий горизонтальний ескалатор, вітрини магазинів, особливий запах парфумів та тістечок сприймались як щось буденне. Марина зайшла у першу ліпшу кав'ярню і ламаною англійською мовою замовила кафі і дабл коньяк. Колись вона мріяла про таке, заплющувала очі і уявляла, ніби все це відбувається насправді. А коли сталося саме так, вона сиділа байдуже і спокійна, усім своїм розслабленим виглядом, ніби промовляючи, ну й що? Європа нічим її не вразила. Вона безпомилково натискала потрібні важелі в готельних покоях, аби відрегулювати воду, відчинити вікно або купити в автоматі банку пива чи газету. Вона швидко навчилася посміхатися перехожим і вітатися з мешканцями готелів. Вона споглядала дивовижні витвори мистецтва у найвідоміших галереях і цим просто констактувала факт свого перебування в тій чи іншій країні. А головне, не напаковувала в торбинку, як це робили інші, безкоштовні готельні джеми, вершки та шампуні.